Da, bosija, Kako sunnet kada i vidimo šta je kada i Al-qada'u Ha? Bože šta je? Jest, odredba. Je Allahova odredbe, jel' tako? Kama je izvršenje te odredbe, Allah najbolje za, jel Ako pravimo raspravu između ovoga termina Ali mi ćemo u nastavku govoriti kada je. Odredba sudbije. Sudbije. Prvo pravilo je da neće biti prihvaćeno vjerovanje u Allahovo gospodarstvo dok se ne povjeruje u kada i kada. Može li ovo začast da mi povežem? Neće biti prihvaćeno vjerovanje u rubobijet, u Allahovo gospodarstvo dok se ne povjere u kader. Ako ne vjerujem u kader, ne vjerujem zudjih dan. Nije. Nije. nije. Vidiš da je od ruknova imana posebno vjerovanje u kadera, posebno u su sudjena. Jel' tako? Vjerovanje jel u Allah, je li tako? Nije znači. Da je ne vjede, da je ne. Jeste. Znači tko ne vjeruje u sudbinu da je Alva sama sve prije znao i prema tom znanju zapisao. I onda kad hoće to što zna da će biti i što je zapisao da će biti, kad bude htio stvoriti, stvio će i on je apsolutni gospodar. Znači ništa se ne može desiti, niti se ikad besilo, niti će se ikad desiti. A da Allah onaprijed nije znao da će to biti, nije to zapisao, ako tako, nije zapisao, da nije htio da to bude kada i da to Allah nije stvorio. Stvor. I Allah je stvoritelj svega što je bilo i što će biti. I ko ne u kada, ne vjeruje da Allah apsolutni gospodar. Jer nešto dobog jer Allah nije znao ili je zapisao ba se desko iznenadan tako kako se dešava nešto što Allah neće da se desi znači šta god ne gira od kadera ne gira Allah'o apsolutnu vlast vla, je tako, njegovu apsolutnu moć njegovu apsolutnu gospodarstvo gospodarstvo zato ko ne vjeruje u kader ne vjeruje da je Allah apsolutni gospod gospodar kako treba vjerovat kako treba vjerovati. To je prvo pravo. Drugo pravo. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio iman i pokolnost. Tako. Odredio je sudbinom da bude imana, da bude pokornosti, da bude muamina, je tako? I odredio je sebebe imana, sebebe, dobročinjstva odredio, je tako? I voli to. tako? voli to a uz to je Allah odredio i kufr i grije i odredio sebe kufra i grijeha i kerafira ali i ne, ne. znači i iman i kufr su po Allahovoj odredbi su sudvine i stvarane, tako? i jedno jedno je Allah stvorio i iman i kufr ali iman stvorio i voliga a kufr stvorio po kaderu, odredio, po sudbini da bude i kufra, ali ga ne ne volio neko će se zapitati kako stvorio jedno, ovo voli, ovo ne voli što on da stvorio ovo kad ne voli a, imaju mudrosti brojne mudrosti, mi ne možemo ni dokući, zašto je stvorio kufr, ali tako malo prije smo pričali tamo na sjelu, kako Allah samatara Otilka l-anjamunu da bilo havinan nas. Mi objedano okrećemo među ludima. Jedan dam kafirima, jedan muamini ba. Jedan godine pobjede muamini, druge godine kafiru. Tako? Nije jastu. Što? Li'a Allah u l-dina aminu, da Allah zna koji vjeruju. da ettafida minkum šuhedai, da od vas I kako bilo šehida da nema kafira kako bi se zaradzivala, najvisočiji džendenski, da reći, krošta bi se ispoljavala i baadać, Allah subhanahu wa ta'ala, mržnjom prema kufru, da Allah iskuša jedne drugi, da izkuša, da izkuša, da izkuša, sve se tu u tačini ne zna. Je tako? Znači, jeste, Allah je sudbinom odredio i iman i a iman voli i za na građi, a kufr mrzi i njega kažnja, kažnja iako ga mrzio, on ga sudbino uzredio da ga bude iz raznih brojnih mudrosti i savršena Allahove mudrosti koju mi do kraja sve ne možemo dok Dobro, to je drugo pravilo treće je pravilo Allahova moć je sve obuhvatna. i njegovo znanje je isto tako potpuno savršeno sve obuhvatno. tako. i on je sve stvorio i njegova mudrost je potpuna. Savršena mudrost. O tako? Ove stvari, da je Allahova las potpuna, da je njegovo znanje potpuno i savršeno, da je on stvorio sve i da je njegova mudrost savršena, su temelji vjerovanja u kaderu. Zašto ovo sve ima veze sa kaderom? Allah je moć. Znači, da Allah apsolutno sve ne i i izdic, moć. Ne stvara i ljude i goda djeluje. Ne može ništa iznij mimo njegove moći. I preko njegove moći ne moć. možeš ni ne htjeti nešto što Allah ne dozvoli da ti hoćeš. Zotako? Sve je apsolutno po njegovoj kontroli. Njegovo znanje i sve Boglat. On je sve stvorio, stvoritelj svega kao što kaže malo prije što smo spomenuli i ljude i njegove djela stvore i njegova mudrost je savršena sve to što je stvorio i sve što stvara i što biva je sa potpunom savršenom mudro mudrošću i ovo su osnove četiri temelja vjere u ka, u kader dobro sljedeće pravilo kada je u pitanju iman u zlo koje Allah spanovatara odredio određeno sudbirom zlo Ja tako to zlo koje Allah spanovatara odredio vraća se na njegova stvore stvorenja i dolazi od njegovih stvore stvorenja a ne vraća se njegovom bi, biću i ne dolazi od njegovog sveto i savršenog bi biće. Je l tako? Šta ovo znači? Allah subhanahu wa ta'ala sudbinom zlo. Pohvala primjer četnici Je to zlo? Jeso zlo? Allah subhanahu wa ta'ala sudbino odredio da četlice napravi pokoj u Srebrenicu. Jel to zlo? Jest zlo. Jel to zlo to što od Allah subhanahu wa ta'ala, od njegovog uzvišenog savršenog bića? Od njega je došlo to zlo. On je stvorio zlo, on, je njega on je stvorio to zlo. A što je ga sudbino odredio? Zato što ovi nis valjali. tako. Allah subhanahu wa ta'ala prije znao. Ovi će vidjeti odmetnici od islama, a da bi oni još više u Zulmu Jo tako zagljivili i i još više dokaza protiv sebe donijeli na sudnji dan da su stvarno keageri i nevjernici i zunice tako koje on treba vječnom dženom da kaste da bi nekome bilo opomena da bi neko bio ibrat da bi neko bio podstreg da sutra ponovu krene u borbu protiv ovih sve, znači to zlo ne dolazi od Allaha Subhanahu wa Ta'ala od njegovog uzvišnog bića, nego ga je odredio i stvorio zbog zla i zuloma njegovih robova, robova njegovih stvorenja, odaste dolazi to zlo. Zbog samog njihovog zuluma, njihovog neznanja, njihovog džehla, njihovog odmetništva, otpadništa od odjeli odaste to zlo dolazi. Iako ga je Allah stvor, stvorio ali stvorio ga je sebebom njegovih robova. Jeste razumljeno? Znači kad se vjeruje u kader i dobro i zlo od Allaha. Kako od Allaha? Da Allah stvar stvara. Al zlo ne dolazi apsolutno zlo od Allaha. Nikad. Nako je Allah odredio, znajući je sebebom svojih robova koji su zolom Znači, zbog njihovog zloma, njihovog džela, neznanja, otpadništva i tako da. Zato se zlo nikad ne pridaje Allah subhanahu wa ta'ala i njemu ne pripisuje. Čak i ono što je zlo iz perspektive naše, nikad nije zlo, kada je vidalje Allah subhanahu wa ta'ala. Nikad nije nasloženo nikad nije znači to zlo kad je pitanje Allah s.w.t. jer Allah s.w.t. kad je to stvorio to nije apsolutno zlo u tome ima i dosta hajera i dobra kojeg Allah s.w.t. hoće neko će, će poginuti ošenih to znači, neki su maloljetni pobijeni pa će biti uodennim žene na taj način neki i tako dalje, i tako dalje. znači nije tu Apsolutno zlo. Ali sa naše strane, iz naše perspektive je zlo. nema se umlje, je li tako? Međutim, nije došlo do da las, ano, od njegovog bića, nego od njegovi stvore... stvorenja. Stvorenja. I njihovim sebe. Ili su zaslužili kaznu na dunjavku. I tako da. Najvažnija pravo znači. Prvo suna da. Kako jedno sunnet vjeruju kada i kada? Prvo da šta je kada i kada. Al-qada i al-qadar. Bože, što je to? A? šta? Allah, hođe odredba. tako? te odred, Allah tako? Ako pravimo različit među ovaj dva termina. Ali mi ćemo nastavku govoriti kada je. Tako, odrezba sudbe. Sudbe. Prvo pravilo je da neće biti prihvaćeno vjerovanje u Allahovo gospodarstvo dok se ne pobjeruje u kada i kada. Može neko ovo začast da mi povježim. Neće biti prihvaćeno vjerovanje u rububijet, u Allahovu gospodarstvu dok se ne povjeri u kader. Ako ne vjeruje u kader, ne vjerujem sludiju dan. Nije. Nije. Ne. Nije. Nije. Nije. Nije. Nije. Nije. nije. nije. Vidiš da je od ruknova imana posebno vjerovanje u kadra posebno u sudnji. Je tako? Vjerovanje jel je. u Allah jel je li tako? Nije znači. Taj ne vjeruje da apsolutni je gospodar. Jeste. Znači, ko ne vjeruje u sudbinu, da je Allah skanova teada sve prije znao i prema tom znanju zapisao i onda kad boće to što zna da će biti i što je zapisao da će biti, kad bude je htio stvoriti stvorit će i on je apsolutni gospodar, znači ništa se ne može desiti, niti je se ikad desilo, niti će se ikad desiti a da Allah naprijed nije znao da će to biti, nije to zapisao u Lephe Makvodu, jel tako? nije zapisao da nije htio da to bude, kao tako, i da to Allah nije stvorio. I Allah je stvoritelj svega što je bilo i što će biti. I ko ne vjeri u kada, ne vjeri da je Allah apsolutni gospodar. Jer nešto od ovog Allah nije znao, ili nije zapisao pa se desilo u tako. Kako se dešava nešto što Allah neće da se desi. Znači što god ne gira od kadera, ne gira Allahu apsolutnu, vlast, la, jel tako, njegov apsolutnu moć, njegov apsolutno gospodarstvo, gospodarstvo, zato ko ne vjeruje u kadar ne vjeruje da je Allah apsolutni gospod. gospodar kako treba vjerovati, kako treba vjerovati. To je prvo pravo. Drugo pravo, Allah subhanahu wa ta'ala je odredio iman i okolnost. Tako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 i odredio sebebe kufra i grijeha i kerafire ali ih ne ne, ne znači i iman i kufr su po Allaho i odredbi su sudbine i tako? i jedno jedno Allah stvorio i iman i kufr ali iman stvorio i voliga. a kufr stvorio po kaderu odredio po sudbini da bude kufra ali ga ne ne volio. Neko će se zapitati. Kako? Stvorio je. Ovo voli, ovo ne voli. Što on da stvorio ovo kad ne voli? Da iskuša stvori ovo. A, imaju mudrosti. Prodravljene mudrosti. Mi ne možemo ni dokućiti. Zašto je stvorio tako. Malo prije smo pričali tamo na sjelu. Kako Allah s'hamatara o ciljka da je javno da ilaha ben nas. Mi ove dana okrećemo među ljudima. Jedan dan kemper jedan Moamene ba li godine pobjede moamene, drugi godine kafir tako Mi je ne osto. Što? Lijam allahulladina āmanu da Allah zna koji veruju. Wa ettaqida minkum i da od vas uzmi I kako bi bilo šehida da nema kafira. Kako bi se zaradivala najvisočije džanetske, da rež krštu bi se ispoljavala i baada. Allah subhanahu wa ta'ala mržnjom prema kufru, tako? Dakle, da Allah iskuša jedne drugi, je da iskuša, da iskuša, da iskuša, Sve se tu u tačini ne zna. Je tako? Znači, jeste Allah je sudbinom odredio i iman i kufr, a iman voli i za njega nagrađi, a kufr mrzi i za njega kažnja? Kažnja. Iako ga mrzi, on ga sudbinom odredio da ga bude iz raznih brojnih mudrosti i savršena oba mudrosti koju mi do kraja sve ne možemo dok Dobro, To je drugo pravilo. Treće pravilo. Allahova moć je sve obuhvatna. I njegovo znanje je isto tako potpuno savršeno. sveobuhvatno. obuhvatno. Tako. I on je sve stvorio. I njegova mudrost je potpuna. Savršena mudrost. da je Allahova last potpuno da je njegovo znanje potpuno i savršeno da je on stvorio sve i da je njegova mudrost savršena su temelji vjerovanja u, kad, u kader zašto ovo sve ima veze sa kaderom Allahova moć znači da je Allah apsolutno ne stvara i ljude i njihova djela ne može ništa iz mimo njegove moći i preko njegove moći, ne možeš ni htjeti nešto što Alla neće da ti hoćeš. To tako sve apsolutno po njegovom kontroli. Njegovo znanje i sve obu On je sve stvorio, stvrditelj svega, kao što kaže malo već da smo spomenuli i ljude i njegova djela stvorio i njegova umudlost i savršena.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 Je li tako? Šta ovo znači? Allah subhanahu wa ta'ala odredio sudbinom zlo. Pokolje, na primjer, četnici da napravio pokolje. Je to zlo? Je zlo. Je to zlo? Allah subhanahu wa ta'ala da četnici srebno, celo to zlo. Jer je to zlo. Jer to zlo došlo od Allaha subhanahu wa taala, od njegovog uzvišenog savršenog bića, od njega dolazi to zlo. On je stvorio to zlo, On je, je stvorio to zlo, a što je ga sudbinom odredio? <toditi> <toditi> Zato što ovi nisu valjali, tako. Allah subhanahu wa taala prije znao ovi će biti podmetnici odjave islama, a da biori još više u zulmu, Jel' tako? Zagligli i i još više dokaza protiv sebe donijeli na sudnji dan da su stvarno keafiri i nevjernici i zunce, jel' tako? Koje on treba vješem ženom zakazati. Da bi nekome bilo opomena, da bi nekom bio ibran, da bi neko bio podstreg da sutra ponovo krene u borbu protiv ovih. Sada. Znači to zlo ne dolazi od Allah Subhanahu wa Ta'ala od njegovog uzvišenog bića, nego ga je odredio i stvorio zbog zla i zuloma njegovih robo, robova njegovih stvorenja, Odatle dolazi to zlo. Zbog njihove, njihovog zuluma, njihovog neznanja, njihovog džefa, njihovog odmetništva, otpadništa od vjeri, Odatle to zlo dolazi. Iako ga je Allah Shuhna tajna stlo stvorio, stvorio. ali stvorio ga je sedobom. Njegovi robova. Jeste razumeli? Znači kad se vjeruje u kamer i dobro i zlo od Allaha. Kako od Allaha? Da Allah sva stvara. Al zlo ne dolazi apsolutno zlo od Allaha. Nikad. Nego ga je Allah odredio, znajući jest sebebom svojih grobova koji su zulom. Znači zvuk njegovog zuloma, njegovog džela, neznanja, odspadništva i tako da zato se zlo nikad ne pridaje Allah subhanahu wa ta'ala i njemu ne pripi ne pripi svij. čak i ono što je zlo iz perspektive naše nikad nije zlo kad je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala nikad, nikad nije naslučio. Nikad nije znači to zlo kad je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala jer Allah subhanahu wa ta'ala kad je to stvorio to nije apsolutno zlo u tome ima i dosta HERA? HAJRA i dobra kojeg vas malo tada hoće. neko će poginuti u poginut šeti to. Neki su malo ljetni pobijeni, pa ću biti u odnevni žini, na taj način neki i tako dalje, i tako dalje. Znači nije to apsolutno zlo. Ali sa naše strane iz naše perspektive je zlo. Nema se oni, jel tako? Međutim, nije došlo od Allaha spanova tjela od njegovog bića, nego od njegovih stvore. stvorenja. stvorenja i njihovim sebevom. Ili su zaslužili kaznu na dunjavaku i tako dalje. Dalje, ovo je važno išto. Pravi. neće biti potpun imam kader sveto čovjek ne bude čvrsto ubijeđen da ono što ga promoši nije ga moglo pogoditi nikako i ono što ga pogodi da ga nije moglo promašiti nikako neće vjerovati niko njegov iman u sudbenu neće biti potpun neće njegov iman u sudbinu biti potpun dok ne bude vjerovao znači da ono što ga je pogodilo nije ga moglo promašiti a ono što je ga je promašilo nije ga moglo nikako pogoditi Zašto? Zato što je sudbina sva zapisana. Zapisa. Prije stvaranja, je li tako, stvorenja, prije stvaranja besa i zemlje, na 50.000 godina I da su pera uzdignuta i da se stranica osuži. Prema tome vjernik. A? Kad ga nešto posiveta zadesi, nije kao nevjernik da, da se odma izgubi, da odma čupa kosu sa glave, da odma, je tako? Nije. Znam, Allah se Ta'ala tjava odredio zbukničeg nešto. Nekad se čovjek sjeti, a deboli sam ja u neđe zaradio, pa sjeti i tako? Znači, nije kao kaj. Kad ga promaši i neki hajer, neka trgovina mogla i njega zadest, to ono za ono, zakasnio, a? Nema on sad očajava, da sa se razočara, a? Promasilo ga ovo ono, ne? Nema to, kod, kod vjernika nema. On zna da ga to nije moglo nikako zadest. I da nije bila njegova napaka, i da nije mu bilo to zapisano dok je prošlo. Je tako? Ali čovjek prije, nego se desi šta? Ti ne znaš šta je zapisano. I žuriš, da ti je da postigneš tu trgovinu, Da je obavit, je li tako? Žuriš. I trudiš se. Kad te promaš i slatiš šta? Da ti nije bilo propisano. Gotovo. No. Tako, prošli. Isto tako neko zlo se ti pokušaš da, šta? Izbigniš, trudiš se. A ako te stigne, shvatis istog trenutka, kad je te stiglo, da ti nije moglo promaštiti. A što se prije trudi onda? Zato što ne znaš šta je određeno. Možda ćeš uspjeti da izbigni. izbigniš, možda je to određeno. Zal' tako? Što se prije trudi onda za tom trgovinom toliko da napraviš baš ti tu onaj safku, kako kažu, naravno, one. Zašto se trudi? Zato što ne znaš šta ti je odrezi. Možda ti je odrezeno da uspiješ napraviti ti tu trgove. Tako? I da profitiraš. fritiraš. Ali kad se desi onog trenutka, shvatiš šta je bilo I ako propisa. Bilo, Tog trenutka shvatiš i saznaš šta je bilo kod ovoga propi, propisa. I ti to prihledi. Pri, Znaš da te nije moglo pogoditi, tako te promaš. Lako te zadesimo, nije moglo promaš. Nema šta. E to je, znači, dok to tvrsto sa jekinom jesana prijavati, on ne vjeruje ispravno i potpuno Ne vjeri ispravnu i potpuno kader. Zato ste vidjeti mnogi ljudi, sve on muslima, novo ono, ali na ovim stvarima vidiš da njegov iman u kader nije nije sa čvrstim, čvrstim je kinom, nego se polju poljujez. Yes. A, treba, a, treba, a laj, treba sebe izpuniti? Je, treba. Je, Evo sad sam ja to objasnu. Znači ti žuriš, trciš, sve se zalažeš, Allah se promaši. Amen. Je tako? Ovo je, fala Allah, tako jednostavno. Tako? Yes. Dobro. Nema spasa od vatre. Niti će biti primljena djela dok se ne upotpuni vjerovanje u kader. Niti će niko biti spašen od ženevške vatre. Niti će biti primljena djela dok se ne potpuni vjerovanje u kader. Dok ne bude vjerovanje u kader. I dok ne ostvari to vjerovanje u tako Onako kako Paulus Ivanov kaže, želi da se vjeruje i onako kako je Resulallahu alejselam objasnio da se vjeruje u kader i onako kako se svati raskafri do i kako se Andre vjeruju u šerijet, to tako kako nam je došlo od njih tako da se vjeruje u kader. dobro I na kraju napomena, nakon ovih pravila, šta ne znači da ako vjerujemo kader iako smo se predali kaderu i sudbini, to ne znači, ovo što rađe malo prije bita, da čovjek nema nikakve inicijative. inicijative. Šta ćeš sve, svakako određeno. Nema šta da se ti trudiš. Šta je to? To je apsolutno, totalno, nevjerovanje u kader, je li u kader, to je Mi vjerujemo u kader, ali nam je nepo. Nepoznat. Zato se tru, trudimo. Da, šta se trudimo? Da sebi što više je hajara pridobijemo. I što više je zla od sebe da od, odagnamo. Tako se trudimo. Pa nešto hajara pridobijemo, šta? Ono što nam je bilo propisano. A nešto zla od sebe odagnamo, šta? Ono što nam je bilo propisano. A što je bilo propisano da nazad i stignemo. To je bilo propisano od hajra da nas probaši promošnjica. <gled> ja Jesi sam shvatim. To znači, to je mohminski život. Momin ustaje, trudi se, boji se. Kad ga stigne, on shvatio šta mu je bilo propisano. Sad. I tako gada. A nije da se nasloni i čeka šta će ga stići. To je, znači nije. To je nije onaj ispravno vjerovanje Ukada? Nije ispravno vjerovanje. u Ukada? Ima dostup primjera od CDF. A tako, kad je ona radio balan zabranio da idu tamo na srednjem mjestu koje je bilo uvačeno zarazno bolešću, pa jedan rekao, šta? Zar ti ono je bježiš od kadera? Odzav ti ovaj. Ja bježiš od kadera? Hoćeš da pobigniš od kadera? Želeći da on prigovori da on nije ispravno pobjerovu kader. Kaže, on bar ja hoću da pobjegnem od Allahu kadera, Allahu. kaderu ne mogu opet nikde pobjeći od kaderu. Gdje god pobjegnem opet će me Allahu Allahov kader. Je li tako? Al da se tru, da se truje. Drugi se pozivaju, šta ćeš? Šta god sam ja u radio, pa moralo tako biti. Pa došao on je, kaže, ufat ili lopo ovukru, kaže, Onda ja sam to polao kader ukru, pa idi ćemo te sad po kad rosić ruku. Tak. Kad tako. Pametan i tako vjeruješ kader, a saćemo mi polao kader te. E, kader E. Poglavlje Kaže Šej Suleiman ibn Abdullah u komentaru Kitabu Teohida. Kitabu Teohida napisao šešt Muhammed i Nablu Lehar. U komentaru kaže poglavlje onome što je došlo o onima koji negiraju kader. Šta je došlo o onima koji negiraju kader? Kaže ovdje što je došlo o prijetnji za one koji negiraju kader. Na to se mislim. šta je prenešeno o onima koji negiraju kader. U stvari kako prijetnje za Nih, što ne gira i kadr, je tako. Uvzirom da neši biti potpuno vjerovani v Allaho v gospodarstvu, toh se ne potpuno, znači, vjerovani v kadr, rakova je imam kurtovi, jezirko znači, šta znači masvar kadr tu znači, kadran, kadran, iza Znači, kad nešto je određeno, kad se desi po njegovoj mjeri, mjeri, kad se desi po određenoj mjeri, kad dartu u kadiru takdira, znači sa, sa teštidom, kad dartu u kadiru takdira, onaj, kad kažem da, da je Allah spanova tela odredio kad dira, da znači ja odredio stvarima, sudbinu odredio, je tako, to znači da je on uzvišeni znao njihovu količinu, znao njihova stanja, znao njihovo vrijeme prije nego su se našli. Što znači da je Allah sv. sve odredio? To znači da je znao njihov, njihovo, ovaj što je prvo ovdje spomenuto? Njihovo količinu. Prvo njihovu količinu. Zatim njihova sva svoj svojstva. Kako će to sve izgledati? Sve pojedinačno. Zatim njihovo vrijeme, kad će to tačno da se desi? Jel' tako? Pri nego da je Allah smarna taala svetu znao prije nego se što se istađe de, desilo. E to je da to je da to je značaj, pravo znači su sudbine i kada kada da odredbe, el' tako. Zatim Allah smarna taala stvori ono što je prethodno znao jel' tako da će biti i onako kako je znao prethodno da će biti. Pa prema tome nema ništa novoga što se desi u postojanju. Ništa nema, a da nije došlo, jel tako, po njegovom znanju, po njegovom odredbi pisanju, jel tako, po njegovoj volji ona hoće da bude i to će biti ako neće, neće, jel tako, i po njegovom stvaru. Stvaram. I ovo su, znači, stepenovi kadri. Ovdje, znači, autor spominje, kaže e, kaznu za one prijetnje onima koji negiraju kader. Što spominje autor, kad je sad, autor spominje šta je došlo o, o, šta je došlo u smislu prijetnje za koji negiraju kader. Našto odmah ovo kući? Ako se prijeti onima koji negiraju kader, šta to znači? Da je važi potvr potvrditi kadere sudbe. Je li tako? Ako kažemo da Allah spavno treba za neke grije, prijeti, šta to znači? To je haram, jel' tako? E ako, Allah, ako ovdje kaže autor do šta je došlo u prijetnji za one koji negiraju kader, šta to znači? Da je vađi potvr potvrditi kader. Zato je uh, Rasul s.a.v. ubrao ja u vjerovanju kader od ruknova imana. Pa kaže šta je iman u onom dugom hadijetu koj se zove hadithu Jabir Jabri, seta što tabi ne važno da se vidi. E, u to hadithu kadi u piti to Jabri šta iman, Rasul sallallahu alejhi ve selam je ubravo je iman u kader šta kao jedan od rukno rukno. Kaže, rekao jem tum minallahi u malaikati u kutubi pod Abdulah ibn Umara, Amara ibn al al-As, rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inallaha ta'ala ketbe maqadir al-khala'iq qabla an yakhluq as-samawati wal-ardh bi 50.000 sana." Wa sallam, khamsine, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem Allah odredio mjeru stvari, stvari. Pe ismo, pe stafu, znači. I mieru, i svojstvo, i sabine, i vrejeme stvari petesje kilađa godina prije nego što je stvori nebesa i zemlju i zemlju i još dodaj va aršu ilan ma a njegu va aršu i tad bio je na vod no. na vod od ibn Umar radijallahu anhu kao kao rasulah sallahu alaihi sallam rakao rasul sallallahu alaihi sallam kullu še in vikadari sveje po kaderu, po Allahue odred čak Hatta al-ađzu vel-kejsu. Čak i nemoć, slabost, i kejs, i, i uspješnost. Sve je po Allahovom kader. Zatim, od Ali radi Allahov an, da je kada se sallahu alaihi wasallam, neće niko vjerovat dok ne povjeruje u četiri stvari. يسهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله باعتني بالحق دا سيدو كي تنين مدروق أبوك باسم الله إذا سمع الله بساني كميبوسة وسيستنو ويؤمن بالموت إذا بير يأسمد والبعد إبراجيلييني بعد الموت باعتني سمد ويؤمن بالقدر إذا بير يأو قدر رحمة الله عليه u svom poznatom komentaru sve presumine, da je imam kadar obavezni farbu, jel tako? I da to znači da se vjeruje da Alla S Tela stvoritelj dijela svojih rokova, da stvara čovjeka i stvara njegova djela i dobra i zla i da ih je propisao robovima u laluhi mahfudu prije nego i gdjevstvo stvorio. To iman u Kadar. Kao što kaže uzvišenim Kuranu u ajetu sura Safad Wallahu falakakum vema wa ta'maru. Ovaj ajet kaže Ibrahim alaihissalam komi svom narodu. Kako obožavate ove Kijifove, ovaj što ste vi isklasali? Kako možete to obožavati? Allah stvorio i vas i ono što vi radite. Allah stvorio i vas i ono što vi radite. Kako možete njima i činiti? Pa je i iman i kufr i pokornost i grješenje. Sve po Allahovom kadru i po njegovoj volji i po njegovoj želji. Osim što Allah subhanahu wa ta'ala je zadovolja sa imanom i pokornošću i obećava nagradu za iman i pokornost a nije zadovolj sa kufrom i griješenjem i prijeti kaznom za onoga ko čini kufr i grije i griješi. To je znači uopšte na tersir tog kadera. Šta to znači vjerovanje u kader? Koliko ima da ja sve namazam? Dobro. Kaže svi kolislam objašnjavajući šta? Objašnjavajući kako Ahlu Sunnet vjeruje u kada i kada. Spominju i, i ovdje objašnjava i spominje tu skupinu koja je u po pitanju kada. Kaže svi kolislam meze Ahlu Sunneta u ovom poglavlju je ono na što ukućuje Koran i Sunnetu je li tako i na čemu su bile prezadne generacije od muhažira i nasarije i onih koji su islijedili u dobročinstvu a to je da Allah spana stvara sve da je on gospodar svega i svega vlasnik da u to ulaze sve što postoji i njihova svojstva i, rob, i i dijela njegovih robova i sve drugo što ni, ne spada u dijela njegovih robova i ono što on uzvišen i hoće da bude, bude. Ono što on neće da bude, ne bude. Neće ništa se desiti u postojanju, osim sa njegovom vodom i određenjem. određenjem. Ništa ne može da se suprostavi njegovoj volji. Nego je on sve svemoćan. Šta to znači? Nema nešto što on hoće da bude, a da se ne desi. Nema toga. Ili nema nečega što on hoće da bude, a da nije moćan da to stvori da to bude. Je Jel' tako? Zato što on uzviše zna šta je bilo i šta će biti. I ono što nije bilo, da je bilo kako bi bilo. Sve, jeste. U to ulaze i njegovi robovi i njihova djela. On je odredio, on je odredio znači sudbinu svojih stvorenja, prije nego ih je odredio njihovu njihov rizik, odredio njihov ežal. tako? Odredio njihov rizik, odredio njihov ežaj, odredio njihova djela odredio i sve to zapisao. Da tako? Šta će biti sa njima poslije? Od njihove sreće, nesreće. I tako vjeruje da je Allah Alasman stvoritelj svega i sve, sve što je ovaj, da je to Alas, sve što jest, što da je to Alasmanara podredio i da sve svojom moći obuhvatio, sve svojom voljom obuhati. Njegovo znanje obuhvati stvari prije nego što su postojali i on je sve prije nego što je postajalo zapi, zapisao. pisao. E sad govori ovoj Eosonu, tako vjeruje kad. Sad govori o onima koji su zalutili kad kaže oni koji su pretjerali, znači posebno, znači zastranili po pitanju kadara, oni negiraju da je Allah prethodno znao i zapisao stvari. Negiraju da je Allah prethodno prije, unaprijed znao i zapisao stvari. I smatraju i tvrde, odnosno lažu, je tako, da se sve svodi na naredbu i za zabranu, da je ova samo naredio i zabranio, a nije znao ko će se pokori tako odbiti nego kad se desi i tad on zna on nije... najvažnija pravila zna eno sunnete kako ja ono sunnete vjeruje u kada i kada prvo da vidimo šta je kada i kada Al kada al kada? Sudbi nam izmiha. Može biti izmiha. Može izbiha, šta je? Što se događa bio Allahu odredba. Kada je Allahu odredba, jel'tava? Kada je izvršenje te odredbe, ova najbolja za tako? Ako pravi razku između dva termina. Ali mi ćemo nastavku govoriti kada tako. Odredba sudbi. Sudne. Prvo pravilo je da neće biti prihvaćeno vjerovanje u Allahu u gospodarstvo dok se ne povjeruje u kada i kada. Može li ovo začati da mi povežem? Neće biti prihvaćeno vjerovanje u rubobijet u Allahu u gospodarstvu dok se ne povjeruje u kada. Ako ne vidim kada vjerujem s ljudi dan, ni nije. Ne. Nije, vidiš da je od ruknova imana posebno vjerovanje u posebno u sudnji, tako? Vjerovanje u Allah, li... jel tako? Nije znači. U taj nevred je da je apsolutni je gospoda. Jeste. Znači, ko ne miri u sudbinu, da je da stano treba sve prije znao. I prema tom znanju zapisao. I onda kad hoće, to što zna da će biti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 I ako ne vjeruje u kadar, ne vjeruje da je Allah apsolutni gospodar. Jer nešto drugo, jer Allah nije znao ili nije zapisao pa sebes iznena ili tako kako se dešava nešto što Allah neće da se desiti. Znači šta god ne gira od kadra, ne gira Allahu apsolutno vlak je tako, njegov apsolutno moć njegov apsolutno gospodar gospodarstvo zato ko ne vjeruje u kader ne vjeruje da je Allah apsolutni gospod gospodar kako treba vjero kako treba vjerot to je prvo pravo, drugo pravo Allah subhanahu wa ta'ala je odredio iman i pokornost. tako, odredio je sudbinom da bude imana da bude pokornosti, da bude muamina je tako i odredio je sebebe. I Manoana sebebe dobročinjstva odredio. Tako? I voli to. O tako? Voli to. A uz to je Allah spanova tada odredio i kufru. I grije. I odredio sebebe kufra i grijeha i kerafire. Ali ne. Ne. Ne Znači, i iman i kufr su po Allahovoj i odredbi su sudbine i stvarane, jel' tako? I jedno jedno Allah stvorio. I iman i kufr. Ali iman stvorio i voli ga. A kufr stvorio, po kader odredio, po sudbini da bude kufra, ali ga ne, ne volio. Neko će se zapitati. Kako? Stvorio jedno, ovo voli, ovo ne voli. Tu da stvori ovo kad ne volim. A imaju mudrosti, brodavine mudrosti, mi ne možemo ni dokućiti. Zašto stvori kufr, je stvorio kufru? tako. Malo prije smo pričali tamo na sjelu kako olas mala kara otjel da, je da nas. Mi ove dana okrećemo među ljudima. Jedan dan kaferi, jedan mogu jedan godine pobjede molomini, drugi godine kaferi, tako mi je što ljajam allahu ljudina amanu da Allah zna koji vjeruju, vajat takida minkum i da od vas uzmi šehide i kako bi bilo šehida da nema kafira kako bi se zarazivala najvisočiji dženetski da rež kroz što bi se ispulavala i baada Allah subhanahu wa ta'ala mržnjom prema kufru da, da Allah iskuša jedne druge da izkušaj, da izkušaj, da izkušaj sve se tu u ne zna. Je tako? Znači, jeste Allah je sudbinom odredio i iman i kufr, a iman voli i za njega nagrađi, a kufr mrze i za njega kažnja? Kažnja. Iako ga mrze, on ga sudbinom odredio da ga bude iz raznih brojnih mudrosti i savršena obave mudrosti koju mi do kraja sve ne možemo dokući. Dobro, to je drugo pravilo. Treće pravilo.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 da je njegovo znanje potpuno i savršeno. Da je on stvorio sve i da je njegova mudrost savršena su temelji vjerovanja ukada. Zašto ovo sve ima veze sa kaderom? Allah moć znači da Allah apsolutno sve moća ne stvara i ljude i njegova djela. Nemože ništa izići mimo njegove moći. I preko njegove moći. Ne možeš ni htjeti nešto što Allah neće da ti hoćeš. Je tako? Sve apsolutno pod njegovom kontrolu. Njegovo znanje je sve obuhlazno. On je sve stvorio, stvoritelj svega, kao što kaže malo prešto da smo spomenuli, i ljude i njihova djela stvore. I njegova mu mudlost je savršena. Sve to što je stvorio i sve što stvara i što biva je sa potpunom savršenom mudro mudrošću. I ovo su osnovne četiri temelja vjere u ka, u kader. Dobro. Sljedeće pravilo kada je pitanje ima u zlo koje Allah stanova taj odredi. Odredjeno sudbenom zlo.